Hela till tonen av Turbo Negros eh, Gerry Rom som fejeddar ner. Här. Så, ja, välkommen till eh, Spiring och Spels En ny podd om eh, hockey. Det finns ju inte så många, eller inte kanske. Eh, jag drar lite om namn. Jag säger välkommen Niklas också. Det är ju vår podd, alltså inte bara min. Ni blir inte av med oss. Eh, det är ju... Vi börjar med svenska fans, och sen så gick det över till en blogg, och sen var det eh, offentligt, och nu sitter vi här. Vi vill ha lite frispråk också. Ja, absolut. Eh, rutin är ju, i de här sammanhangen har ju vi nu mera. Eh, framförallt när det gäller att titta på hockey och tycka så. Eh, Vad? Var ja, just det här med sparing och spelsinne var väl just att Sparing är ju någonting som är en del av utvisning. Och spelsinne är ju någonting som man har. Och eh, det är väl just det att vi utvisar oss själva när det gäller spelsinne egentligen. För att ja, vi har ju spelsinne så det är jävligt bra på att spara. Från början så är det du är vanliga läkterexperter som har ramlat in på något jävla... Kanske knällt oss fram uppe i skit samman närmare prestation kanske inte behövs egentligen. Vi lägger nivån här. Ja, oh, bra! Oh, helt rätt. Oh, oh. Oh. Ni fattar. Ja, oh, ni fattar. Eh, ja, visst. Det är kul med podd alltså. Jag har ju lyssnat på några <skratt> stycken. Jag har alltid rot med podden, så länge man kan hålla med liv och eh, prata intressanta saker som kanske intresserar andra människor. Och eh, vi sitter ju här nu efter vad är det, kanske en och en halv timme efter att vi testen har fått eh, dygnstryck bortom KK egentligen. Ja. Det, var, ja! det var inte roligt var det nu. Ja, jag det kul, men det är sånt som händer. Ja. K just på KK, ja. KK är där det gäller. KK och Norrköping, eller Vita Hästen och dess eh, supportrar, så är det kanske inte en, en någon historia direkt. Det finns ju en, en gammal historik där och en, en viss rivalitet. Fast jag funderade lite på det här när jag, när jag åkte hem från jobbet förut. Varför i helvete är det så? Alltså KK, ja. de ligger, det är liksom 40 mil bort och, och en, en liten by som ligger knappt på stranden. Vi möttes två säsonger i alla fall. I Diocena i och sen så var det en tredje säsong i Kvalserien. Va? Vill jag minnas. Ja, oh, något i really. eh, den stilen. Det var ju indirekt ägda av Kå i alla fall i Kvalserien där. Eller i Playoff 3. Och det, det, det, det, som vanligt så är det ju som Norrköping och Linköping egentligen att vi har ju ett horn i sidan för att de varit lite bättre än oss helt enkelt. Ja, oh, det måste vara något sånt. Och de tog våra spelare. Ja, oh, fast det, ju... det, alltså, det var ju inget lyckokast direkt. Inte, inte de tidiga övergångarna i Nej, alla fall. Nej, men ikväll så var det så. ja ja Ja, absolut. Varför förlorar hästen? Jo, för att man inte man är inte där från början. Man har inte klivat av bussen. Man, man, man sitter, står och sover i egen zon. Eh, ja, man kommer inte ut ur zon första minuten egentligen. Kanske inte ens var ute i bussen. Nej, eh, men just första minuten så är det ju tre... I alla fall tre farliga avslut innan... Ja, nu. Ska vi hålla oss på en bra nivå här, men det är ju en riktig jävla målagstabbel fram till 1-0. Ja, den ingen vidare alltså. Det är, det är, man måste stänga den där stolpen. Faktum är att eh, 3-1-målet kom på samma stolpe, fast en ny målvakt. Och det är fantastiskt bra gjort av Jimmie Andersson att trycka in den där mellan Skridskoskenan och stolpen. Ja, fast han går ju runt i alla fall. Eh, tessier går ju ut med Sarin och skickar bara in ett höstlövning. Ja, bara in. Det kan ju ja. vara det som är problemet med jag vet inte, nu ska vi inte hänga ut någonstans nej, där nej. Men äh, det var en jävla skitmatch Vi testen förlorade förlorare var en rättvist återigen För det både du och jag var överens som att KK var i bättre i och Lundshallen också Ja visst, sen har vi det där Du vet att jag är det där rättvist snacket Ja det är, ja, är logiskt ja, Du får säga vad fan du vill men Det är klart logiskt eftersom de gör fyra mål Vi testar gör rätt sen, sen är det ju faktiskt så att Vi testade har spelat in 42 poäng och Vem trodde att det skulle sitta halvvägs in i serien här och vi Hästen ligger på tredje plats. Nej, från början var det vi sa 50 poäng. Eller alla sa 50 poäng för att hålla sig kvar alla svenska, Men vi kan nog komma överens om att det kommer inte räcka med 50 poäng. Nej, Så det var, nej. Först uttackades det till 55, sen var det 60, sen var det 65. Nu snackas de om 70 poäng. Ja, men jag tror nog att 65 är ganska rimligt ändå. Jag tänkte, alltså alla lag kommer ju få någon form av formsvacka någon gång. På ett eller annat sätt. Alla har ju förlorat mot alla i princip och vice versa. Det är en helt cool serie alltså. Ja det är kul. Det är, väl, det är väl bara jag som går in med inställningen att vi kommer förlora våra match i stort sett. Vi är... kommer inte ihåg ah. innan säsongen vi, när vi det har vi sagt många gånger. När åkte Västerås kommer jag ihåg framförallt att går du och jag var väldigt nervös. Hur ska det här gå? Ja uh. man var ju ganska inställd på att det kom. Jag tror vi sa något ungefär så här. Okej okay, det är helt okej okay, men förlust är inget oväntat alls. Men var det inte blivit typ 8-0 eller 7-1 ja. eller något sådär fånigt? Jag vet själv att jag kastade in Maxbett på svenska spel 500 kronor får man ju tippa för som mest singelspel och då har det varit 500 spänn på eh, Västerås minus 2,5. Ja. Att Bastoså skulle tre tre tre puckar och riktigt så var det ju inte. Och sen ja. ramlade det vidare mot Malmö hemma och sen gick det vidare. Men vi ska inte... Ja, men det vi... har ju varit ett jävla rus här nu faktiskt. Ganska länge. Ja, vi har haft ett par inte da, ska inte säga för att det har varit enstaka förluster hit och dit det har varit ruggla ja. hemma och det har varit, eh... ja Men det var ju fem förluster på raken där fast man ändå tog pengar så det var ju inte tre förluster. Nu, nu har vi testat två stycken tre punktsförluster i rad. Mm. AIK hemma kan vi inte dra den lite också. Jo, det var ju inte heller någon jävla munte egentligen det var, ju, det var ju precis som ikväll att vi var, i tok, tok ägda första fem. första sju och första halv minuter i egen zon. Peter Nordlev inte Peter Norsson själv men han hade gett sina mannar när om dem och försöka han... högt stressa vittens backa. De var och skulle fiska intervju som vi kunde dra i sändningen. jag ville ha med in Ulander och det fick jag så. Men men då stod faktiskt Peter Nordsen med några av sina spelare, jag vet inte vilka för jag kände igen dem utan helen. <laughs> då stod han och hade den här klassiska tavlan så stod han och ritade och det var mycket prat om om press och pressa högt och stressa backar. Vilket de gjorde jävligt bra. Det var ju det de gjorde första fem minuterna. Och det var det som renderade framförallt ett av målet då. När Envita Astenback tappade pucken och till och vid egen hög en högtekningszon. Där som renderade i ett fredläge som man styck stycken han benen till ett öppet mål. man klassisk kladd. Ja. Sen att vi Asten fick med sig 2-2 från den perioden var väl egentligen smått ironiskt får man säga. Även om det var ja. riktigt, riktigt bra gjort av Marcus Eriksson. Fram till 2 målet där han faktiskt reparerar sig eget ett misstag fram till ett ja. ja, för han la en, en jäkla... Eh, någon sån där en seraf bakom eget mål som, eh, som Arkospia fiskar upp. Och det var väl eh, Daniel Olsson Turkulja, va? Han, det var ju han som gjorde det. Han mål. gjorde ett normalt mål, just det. Den andra Arkospia kommer inte ihåg att vända den, skitsamma. Fiskar upp den där bakom eh, hästens mål och sen bara sopar upp den till en helt ren Daniel Olsson som, ja, han är målskytt liksom. Jo det har vi sett, det var det vi pratade om den förra säsongen när den här jävla stänka, den var rätt upp i krysset och han hade två VT som spelade som teckning oh. han var ensam mot två VT som och skickade upp en i krysset oh, Axel Bragum, bra Bragin, var vad fan som hände i stort sett Ja oh, det bara smattrade till eh, I vilket fall så AIK vann ju rättvist även om det sved men eh, om vi ska lyfta den på sig tycker jag själva arrangemanget då oh. vi kan komma in lite brö i och med att det var så mycket kritik och mycket oroligheter efter SSK hemma. Det kan vi förstå för sig, för det var ju det var kaotiskt. Ja. och eh, alla skulle kunna känna sig trygga på en, ett hockey en affärman, tycker jag. Eh, men eh, jag tycker att kan klacken sex exemplariskt, bortsett från han i varsin. Men han verkar vara en skön person, även han, om man ska se vad han skrev på Twitter. Ja, ja, men alltså det där är ju så... Det var inte så att han... Hjelheten han... ja. hela, jag tyckte OJK-klacken sig jävligt bra. De bidrog till att skapa en god stämning vilket jag tycker är jävligt coolt för att bland det som du kan ha på en sport, ett sportevenemang det är ju när det är två stycken klackar som står och sjunger mot varandra och håller på. Det kanske inte AIK var bäst på det hittills men, men de bidrog absolut mm. till det. Och sen sa vi den aktivismen så att klackarna står bredvid varandra så det blir inte den här klackkampen mot varandra Nej precis. utan de blir mer bredvid varandra. Men i vilket fall så skötte de sig ju ja nästan till exempel men ja. något litet undantag men det var inte något kaotiskt, det var inget bråk det var inget stök eller någonting utan det var en, en härlig hockeymatch med bra stämning helt ja, för det, det jag vill det är att motståndare och supportrar känns välkomna när de kommer hit jag menar, det är, man är ju här för att titta på sitt favoritlag det är även den insändningen du har när vi gör vår sändning och sändning, sändningen ja. med webb tv ja men det är ju så alltså, vi, visst, det är inget att hylla om att vi är gamla Gamla, eller att vi är hästens supportrar det är ju ganska ingrotigt. Jag har ju gått på Hästen sedan jag var 6-7 gammal och, och då sitter du liksom i märgen. Men, men däremot så vet man ju att om, man, om jag vill se en match på tv, det där laget som jag håller på att spela, då vill jag ju inte höra hur jävla... Eller jag vill inte ha något enögt där, utan då är ju matchen jag vill ha refererad. Inte, inte hur jävla bra hemmalagets lagkapten är, eller... Hur bedrövlig domarna som visar ut hemmalaget? Nej, precis. Du, du, du har ju även fått kritik. Inte i år kanske, men tidigare säsongen har vi gjort det i det att vi har varit för kritiska mot hemmalaget istället. Ja, jag har ju hört en del, del andra. Om vi pratar webbsändningar nu, då tycker jag fan vi håller toppklass i det här läget. Jag Nej, fan inte. nu är vi inte ödmjuka. Men är... Nej, jo, det är fan Nej. med. Jag tycker ändå, vi levererar ju försöker leverera en bra produkt. Hur vi vill jag att nästa gång ska vi fler titta. Ja, men så är det. Det är vanligt att bekrävs i behovet som sätter in. Liksom. Uh, uh, ja, det, det är roligt. Det, det var även där vi hade in på ett banalskal. Det Det kommer fortfarande att några Olström bort där. Ja, Det fan. var under den där eh, anonyma bloggperioden. Ja. Och ni... då, vi har ju den namnskylt där. Nej, nej, vi känner nu. Och sen eh, då <laughs> efter bara, jag hörde att det var du. Ja, ja. då var man ju Fast jag tycker det höll ganska bra ändå ganska länge. Ja. Sen var det väl i kvalserien där vi gav upp det där. och Kom ja. ut! Ja, ur, ur Kommer ut och då är, det, då är det inte alls spännande. Nej. Tappa följare på Twitter och grejer. Ja, det är bara roligt. Det är inte så jävla roligt. Nej, jag tar det liv. Du, jag noterar jävligt i dagens match. Gjorde du det också? Fysikaliskt fenomen? Nej. Om vi kan prata lite... Jaha, om okej. vi pratar fysik här. Vi skulle inte gå tillbaka innan du går tillbaka till... Kort. Okej, jag ska... Mora hemma ja, förut. Mora hemma, ja. Det är nästan så glömt den matchen. Ja. Det är det ju... Man, vi brukar ta nästa ja. match vi, vi, vi ska ta i alla fall tre matcher bakåt Ja det tycker jag. Ja det är väl lagom Mora vi vi, vi vi säger vi för att det är en vita Indirekt kommer det här bli en vita hästen podcast Ja det är ju där det kommer handla mest då ja. Även om Martin skrev att det är en podd om hockey Så han är inte den bästa på att uttrycka sig text Men det är inte många som har jämfört men med mig Men i loggan så är det ju även en vita, en vita hästen, hästen ja, med Ja det skulle jag. kunna vara troja. De har inte en likadan häst Nej men de har en häst, förvisso. Men i alla fall, Vita hästen slog Mora hemma efter förlängning i seriefinalen med 2-1. Ja, det var fan en rolig match alltså. Det var en, även om det bara var tre mål så var det en oerhört underhållande match. Då såg man ju, där såg man just då att varför de här två laget, Mora och Vita hästen, låg i topp av allt svenska. Det var ganska tydligt. Ja, de hade ett bra försvar... Nej, framförallt de har två, två bra målvakter. Ja, fantastiskt bra målvakter. Den där är ju grym alltså. Ja, men han... Ja, jag vet inte riktigt vad han... Ja, ja hej, jag, vet... jag, jag räddar den här punken med baklåret. Jag vet inte fan, vi såg en sån där målvakt senast i Det Rundshallen. Spärrlöst dog för ett par så här akrobatiska sjuka jävla grejer förra året. Men alltså... Ja, nej, han det var mer så här att han... Ja, jag vill säga att typ, det, det var såhär... Backade var mer... Jag har koll på läget, men det jag gör så här för att rädda pucken. Ja, han gjorde ju allt för att rädda pucken. Vad ja, svårt att inveckla. Jag vet inte hur målvakt tänker. Nej. Vi skulle bara hjälpa av Erik Gromqvist, egentligen. Men jag tror ja. inte att han kommer komma hit. Nej, det tror inte jag heller. Jag sitter här i min, min rätt risiga lägenhet med fyra matchköjer hänger på en... Eh... I hjärtat av Norrköping, som man kan säga. Nästa, ja, Beverly Hills. Ja, ah, förort. Det, nej, inte riktigt. <laughs> ja, Ja. Däremot jag trampade hit från förorten på min cykel Utan det var ganska blött stängskärmar Förorten som förövrigt är Johan Adanssons Gamla hemkvarter Ja just det, han är Johan Adanssons Följde honom på Twitter ja. Kul kille. Eh, vi ska Mora den. Ja just det, Mora var det vi pratade om ja, det Den, den backkala ja. var en helt bra målvakt Eller är en bra målvakt Och eh, framförallt Moras powerplay Som vi testade fick ordning på Och jag släppte bara in, in, in, in En kasse men om man kollar på idag så han det, på elva minuter som till tre gånger där uppe i Mora. När Mora ja. ställdes mot Södertälje. De, de har ju Mitchell och Bengtsson alltså. Och det var ju det. Bengtsson stod ju från en skaplig jävla påse fram till Alsen ja. Fram till målet ja. där mot Vita Hösten. Ja, det var, var klart. Det var ju liksom FedEx som bara serverade den där utanför. Hejoho! det var, ja. Det var, ja, det var ja, kul. Ja, det var riktigt bra. Det var kul. Det var, ja. Men, ja, och Mora matchen till sin helhet tycker jag det var nog en av de bästa jag sett i år i alla fall. Från och spelmässigt också tycker jag ja det sa vi redan i sändningen och vi fick ju medhåll även av Niklas Tjanetski direkt efteråt att han sa att det var den bästa insatsen för säsongen ja. på lite, det kan man ju säga, det är lite kan ju. ja eller sa vi tur ibland Det <laughs> en, en, en tolkningsfråga men vi tycker det är roligt i alla fall att låtsas att vi kan ja ja precis, sen får ni ju ta det på det. <laughs> ja Men i alla fall vid sen stod slog Mora hemma med 2-1 efter förlängningen. Viktor ner fick en skaplig macka av Edmar Schmidt. Schmidt som även var nära att bli målskytt ikväll mot Karlskrona men han fick inte riktigt avslutet. För Schmidt skulle jag säga att han, han var fan värd ett mål ikväll. Ja, sen... Ska vi inte skylla förlusterna inte med domarna göra? Dom, men domarna kunde ha varit jävligt mycket bättre att båda hållen. Det känns som att fan, man klagar mycket på domarna när vi 1 det Det känns som att det klagar nästan mer nu i alla svenska. Ja, det, är fan fel. Alltså, det är en jävla fälla hamna i det där också och gnälla på skit samma. De, de eh, eh. Det är inte så att de dömer dåligt med flit. Så är det Nej, inte. exakt. Det, är klart det blir svårare för dem. De har men... säkert jävligt tuffa dagar ja. dem också. Det är högre tempo i situationer. Däremot, vad jag skulle vilja se i HKS är att linjemänna går gå in och ta för sig mer. Eller inte ta för om... sig men att hjälpa huvuddomaren. mer jag tror inte att linjeman överhuvudtaget får, får påkalla huvuddomarens uppmärksamhet. Utan det ska alltid vara tvärtom att det är huvuddomaren som frågar linjemännen om det, om det är någon tveksam situation om de såg någonting. Är du helt säker nu? För de har ju sitt, sitt kommunikationsspråk där. Det är ju klart jag Hand på axeln och så har de händer i kors och ner vid knäna. Ja. Om det är utvisning eller om det inte är utvisning. Ja. Ah, jag vet inte, fan. Kan Nej. vi inte lämna domarsnacket? Och det är alltså Martin som ska vara expert i våra <laughs> webbsändningar. <laughs> Men domare vi har ju vi kan konsultera, vi har ju faktiskt... Ja, vi, det, det kommer komma här i podden framöver. Vi har faktiskt en... En källa. Ja, en riktig en guldkälla skulle du kunna säga. <laughs> en, <laughs> Det en kille. Ja. Vi behöver inte någon just nu. Vi får se om vi blir. Det kan ni, vara ni så att de vill vara anonyma. det är ingen. Äh, men det är en bra källa, domarkälla i alla fall. Det kommer komma från ni Men kan ju, ja, men skulle det. Skulle du vara så här: om, om ni har några frågor eller någonting. Ja, om, vi finns finns, ju på, om det är någon om, som lyssnar. är någon som följer den här podcasten. Så. Finns det frågor så går det jättebra att skicka dem till oss. Görs fördelaktigast via Twitter. och Ta en lite kontakt där, och sen får vi se om vi kan etablera någon. Former av kommunikation. Eh, Mej hittar ni på gum Gummitrissan 1. Det är Martin Lindgren alltså, och så har vi Niklas de Kander, Gummitrissan 2. Eh, vi hade ju som sagt en blogg där ett tag som hette Gummitrissan. Därav namnen. Och det skulle ni även ha i åtanke att Martin är en lite äldre, mogna, som kan ta eh, diskussioner och eh, dialoger medan jag lätt kan spåra henne. Jag är även till den som hetsar upp med onödan så där kanske. Men det blir ju och jag, jag får ständigt be om ursäkt. Ja, förstås ska man tala. Man kan inte ursäkta sig genom livet. Du ville prata lite om Tom Lindemann? Nej, jag skulle prata om ett fysikaliskt fenomen. Men om du gör det, ja, ta en stund. Ja, vis... Jag säger så här, fysik är en sak. Eh, har man energi och rörelseenergi, Och den biten. Tom Lind back i Kaskrona. Han är nära på två meter lång och väger jävligt nära hundra kilo. Eller för att inte säga exakt hundra kilo. Eh, den är en jävligt stor kill helt enkelt. Han blev fasthållig då, fick en utvisning med sig. Grejen var att det fysiska i det här är att det gick nog fan åt mer energi att skicka upp bena och klacka röven och ramla snyggt än vad det gick åt energi när Jesper Samuelsson höll honom in i sargen. Bara en sån sak säger en hel del. Jag tycker det är bedrövligt. Bort med den här skiten från i socken. Det kan han de hålla på med i italienska serial eller något. Fan, stå upp för dig själv. Det var det jag hade att säga om fysik. Hör du Niklas? Ja, jag är med. Ja. med. Jag har sprängt Ja, ändå. Ja, jo, jag sa precis att det var bedrövligt, den där filmen. Jo, eh, men nu ska vi inte hänga ut folk och vara bittra i och för sig. Men, eh, Nej, jag inte tog det, det. hade ingen inverkan på matchens utgång eller någonting. Nej, jag tycker fan. det är bara att... Eh, ja, men Det var kul för det var varit en ganska stor interaktion på Twitter. där. Det var många som reagerade på den där situationen. Ja, men i men vilket fall det var inte den matchen förlorades. Och Vitaheterna återigen förlorat mot Kalskron vilket svider i många Norrköpings ögon. Ja, visst det. Det hörde så. framförallt jag som jag satt och såg matchen på Oilers här i Norrköping och som sagt det, det är nog fler här i Norrköping som har gjort en till än vad var är i Karlskrona som har till Norrköping, om man ska säga. Ja, så kan det ju vara ju för sig. om vi skulle ta ramlin lite mer på på Självete Hästen då, som lag mm. eh, Ditt största utropstecken Den här säsongen Ja alltså Linus Nävström för, för att Ja ledsen Linus Men jag trodde inte så här hårt På, på honom eh, Alltså med tanke på nu Det kanske inte är en rättvis bedömning heller Han har varit mycket skadad innan eh, I andra säsonger Och inte kanske fått, fått träna ordentligt Och fått de möjligheterna men men eh, han har liksom inte, han har inte varit Vittahästens bästa spelare direkt eh, innan heller. En jävligt bra gnuggare som, som kan göra mål och en bra redsticka. Men är det någon som, som verkligen har kommit upp i nivå så tydligt så är det nog faktiskt Linus Nöström. Han är en allsvensk spelare i mina ögon. Kanske inte poänggöraren eller eh, målskytten men men han tar jobbet till 100%. Ja, jo, det får, får hålla med i podcasten här jag vill ju säga, jag vill ju jag hoppas på att du skulle säga Adam Schmidt för jag vill själv säga Jesper Samsons. Ja. Det... Nu, nu vi kan säga begreppen här om vi säger utropstecken, då tycker jag definitivt blir det om vi om vi säger eh, risk för floppvärning som eller värning som faller bra ut så absolut Adam Schmidt. Om vi säger eh, jämnaste spelaren som har Lägst, eller högst lägsta nivå Så är det Jesper Samuelsson Fast jag tycker att Jesper Samuelsson vi ser upp nu Är det här, vi såg av honom innan han lämnade För så ja, och och en, en, en, ja men han var ja. så stor talang Men den skridskåkningen, där spelsinnet Och den viljan ja. Och sen kommer han tillbaka Var lite Han var lite tjurig var lite han hand. kanske har den personligheten med han, han är säkert världens Schysstaste kille egentligen Det det är väl bara att han är, eller han, är, han är i sig själv. Ja, men det är det som har blivit förvänjat nu. Ja. För nu är det, det känns en helt annan Jesper Samuelsson. Ja, i för sig. För det, det var inte den här Jesper Samuelsson som vart frånplockad kapitänensbinden för ett år sedan av Per ja, det sedan. Nej, nej Nej, absolut inte. Då. Tycker inte jag. Nej. Eh, Jesper Samuelsson är helt klart en av, en av de absolut mest ledande spelarna i testen. Sen kanske Det kan ju vara så Jag i alla fall hade ganska höga förväntningar På Jesper Samuelsson du visste ju att han Han har en bra nivå Nu har han ju Lagt ribban ännu högre Han har nog inte ja, gjort En dålig match så, så. Det, det, det, som sagt, det, det finns ju anledning till Att han har varit värvad till SHL ja. Timrå förvisso Men ja. äh, Timrå spelar fort med SHL då, Och äh, Ja Det finns talang killen kan ju fan han ser vi Hans är ju en, Jag vill nog hävda att det är En av de bättre I hela svenska. Ja, när just han krämpat fart inom zonen så är det... Han är stark också, han är, ja. det är inte den största killen i serien. Bra skott så i kväll också. Ja, verkligen. <hör> eh, Jesper Samuelsson absolut en, en av de bästa spelarna i Vita hästen just nu. Så ska vi inte glömma backa heller och då så vill man väl kanske lyfta fram en sån som eh, Joakim Pettersson. Ja, han har ju definitivt också tagit, antagit utmaningen. Ja, eh, ja jag... Jag trodde verkligen inte det. Är det jag, jag trodde verkligen nej, inte. Nej, nej, tror inte jag heller. Men jag känns som att fan J Juk, han har haft han blir lite stressad när när han får puck i egen zon och blir stressad i allettan. Nu ska han hänga mig upp i allsvenskan. Men vilken kyla, vilken Pundus han är... Ja, framförallt så är han han utnyttjar sin storlek ja. som Pundus det ser man ju på i spelet också. Det är sekunder men liksom det kommer en förord med Puck nere i Sarhorn och ser man Jocke nu jävlar åker det på det är liksom så att han, att han vet att det här, den här tacklingen kommer revenera applåder. Det här kommer göra ont. Ja, men liksom, han, han vet att det här kommer revenera applåder. Och då tar han tre skär och sen smäller det så här. Grannet. Och sen så, han vinner i stort sett, Jocke vinner nästan alltid puck i sina siderhällare också. Ja, så är det. Han är ju stor och jävligt stark. Det kan ju bero på att motstånden går upp mitten i samma <laughs> med kollisionen, men alltså jag, jag, jag tycker det är fantastiskt. Det trodde jag aldrig och jag tycker det är så jävla roligt. Ja, det är faktiskt kul. Och han är ju... Det är hans tionde säsonga i Vita hästen. Han, ja. har inte han har inte spelat någon annanstans. Nej, han har inte ens varit i vägen åt fans i 20 lag och lirat. Har, det är hästen hela vägen. Och, det är sjukt bra gjort. Och på det sättet han levererar. Han är ju ingen toppback i allsvenskan. Det ska man absolut inte säga. Men det jobbet han gör är jävligt viktigt. Ja. Han bär ett han bär ja. stort ansvar. Fast han kanske inte skulle behöva det egentligen. Den personligheten också. Ja. Det. Jär, jär, ja, precis. ja, jag är, jag är positivt överraskad av och Yuki och Linus Nävström jag, jag tycker han har, han har också antagit utmaningen och gör det bra och man ser ju att de, de tycker det är kul med hockey liksom. Ja, det verkligen. Sen, mm. Du nämnde Adam Schmidt också. Eller hur? Ja, ja, vill. Du vill ha honom som ute ruspeken med. Jo, men jag ville ha om måste vi nästan ha för fan vart kom han ifrån? Ho, ja. Holy Cross. Ja, College på Holy Cross. Han lirade några matcher i AHL också. Eh, och sen kom han hit. Och det, var, det är som vanligt. Det var ju många. Och jag, det är klart att jag var tveksam. Vem är det där liksom? Såg ni att var träningsstället? Ja, men han kan åka skridskor. Men sen då? Han ledare såg vi också någon ja. på träningsmatcherna va? Och så såg vi henne i premiären hemma mot Malmö. Ja, just ett stycket skott. Sen, det... Så var det du som började spela musik på Twil? Ja, precis. Jag har ju döpt om med Adam Schmidt till Freight Train. Han är hans, där snackar vi skridskåkning. När han trycker iväg då går det undan. Och då ska man ändå ha tänka att han är, han är, en och är 88 lång och väger jävligt mycket. Och har ett sånt fruktansvärt bra tryck i åkningen. Han är snabb, stark. Många, och han är inte så gammal heller. 24 ball. Liksom. Det finns en framtid för honom i europeisk hockey. Det tror jag absolut. Tyvärr så har han inte kanske fått den poängmässiga utdelningen helt och hållet än så länge. Men det lägger komma. Han verkar ha bra fysik men han är inte skadad. Liksom, han håller sig från skador och ja. sjukdomar. Ja. Det är starkt. Det, det är något som brukar tyda på att man har en bra både... Schyssta gener. Ja men inte alltså... <laughs> ja, vad ska man säga? Ja, personlighet och fysik. Vad ska man säga? Ja, han ja, ja, har några förutsättningar. Nu... <laughs> Ja, det är inte så proffsigt där utan nu försvann ju Jaha, det var snus som lockar. Ja, ja snus. jag är tvungen. Alltså. Jag Själv så håller jag inte på med sina här giftpinnar. Utan... Nej, det är bara sprit. Jag sysslar mest med spel och dobbel. <laughs> ja. Annars då? Lagkapten. Marcus Eriksson. Ja. Om, om vi säger så här för fem år sedan. Har du sett honom som lagkapten då? För fem år sedan? Fyra då. Ja, ah, det var då Johan Böjla var kapten, man. Ja. Eller Björkman var det, fyra år sedan. Björkman, fyra, fem år sedan var Johan Böjla, va? Nej, Böjla var det efter Björkman. Ja, vi vet jag Fan, Martin. Eh, vilket fall så... Marcus Siriksson som lagkapten... Alltså... Det där med lagkapten är ju ett speciellt grej. Antingen så väljer du en ledare eller också så väljer du en poäng... En, en, en, alltså det kan ju vara både och också eh, Men, ja, men det är det, varje gång Så ska man välja en ledare men, så, ja, du kan inte ja, Nej, då har du rätt Som Marcus jag har jag alltid sett som en poängledare Alltså en, en poängspelare Som alltid kommer ligga i topp i poängligan Men kanske inte som ledaren på isen För han har alltid haft lite Halv inte halvtaskig i cyket. Han är lite, lite arg i mellan. Som, som skapade släsch mot Västervik förra året. Ja, ja visst. Men, men alltså, om du, jag, jag vill komma fram till att. Kanske för fyra-fem år sedan. Då, då var han väl mera. Så kan man säga själv. Jag, vet, jag, vet, jag, jag känner ju inte så. Så jag vet inte. Man kan ju vara ute och cykla också. Men han, hade, han var inte den typen som var en ledare på isen. Kanske. Förutom i, i poänggörandet. Men jag tror inte att han. nej då har han nog inte heller varit fram till nu när han fick kaptenens rollen just för att... Ja, om du tittar på hans avslutning förra säsongen, kvalserien där. Då ledde han laget på isen ja, och det, det, poängen det var, det, det var ingen snack om saken, då var det ju Marcus Eriksson. Det är inte... Och om du tittar på AIK-matchen hemma sen förlustmatchen. Då ledde han laget på isen. Genom att visa, ja. och vilja och... och och tjurighet också för I ihop med Jesper Samuelson skulle ja, faktiskt ja. det måste jag säga och så, då ska man även komma att Jesper till vart i Kapten kapitänsbinnen. Det mm. var inne inte tidigare. att ja. Eh, ja. Men jag, jag tror man ska alltid bygga på det där i, i grunden norsknings folk eller inte men inte nej inte norr, men just att den här kärnan. Mm. Men det kan ju vara så att Macke bygger sitt kapitenskap runt även. Han kanske tar in feedback från ja, Macke och ja, Näsa. Ja, ja, eller från samma och Näsa. Det, och och absolut, det måste man göra för ja. att kunna kunna spela i ett lag. Då måste du kunna eh, samverka med dem du spelar tillsammans med. Men just den här förändringen som jag tycker, jag kanske helt fel ut men som jag såg i just kvalserien förra året. Hur han kliver in och inte faller igenom på ett, någonstans egentligen. Utan bara hur jävlar det här ska vi ta? För det var ju, det är så det var innan. Ja, som när du åkte till Huddingen borta. Nej det var inte du det var när, när det var eh, torsk så inåt helvete. Där. Ja. 7-2 eller sju. Ett, och när alla kom igenom. Ja. då. då, då aj. Det var ingen mytlig kväll. Nej verkligen inte. I Äntligen kvålserie och så vidare och så vidare. Ja, det är Den där jävla starten som, ja. som förstörde en hel säsong egentligen. Den var ju kändes helt onödiga alla hockeymatch har gått och sett. Uh -huh. Nej men jag säger att jag, Marcus Eriksson har blivit en, en, en ledare på isen. I mina ögon ska jag säga. Jag har ju, uh, alltså, vad fan kan vi i hockey <laughs> <laughs> Nej men det är det vi sa inne i början du, uh -huh. du, du, du är från början. Vi, vi startade en jämla, vi från början skrev på Svenska fans. Sen startade vi en anonym blogg för att vi ville skriva lite. Li, ja lite främt. Och det slutade med att jag alltså har en tatuering här. I love Alengård på vånen. Uh -huh. Alltså det kan ju gå lite ur ja. Och sen så nu, har, nu är vi där vi är. Ja. Och ni som vet vart vi är, där är vi. Sen så, det här har ingenting med det att göra heller. För att det, här, det var det jag sa, att det här ska vara fristående. Det här ska ja. kunna säga vad vi vill och tänker egentligen. Ja men jag tror ju egentligen att det får vi göra i alla fall. Men, men det kanske inte blir någon bra produkt om man ska ta i de termerna. Eh, som, som vi sa i inledningen. Vad fan hur kul det är att sitta och titta på en, på en webbsändning där kommentarerna är så, så partisk. så att, eh, Säg ett eh, powerplay-spel mot ett boxplay-spel till exempel. Motståndarna powerplay och hemmalaget eh, hemma har eh, boxplay. Och det enda man gör det är att berömma hur jävla bra de spelar boxplay, ja. till exempel. Men det är just det jag menar, att vi kanske skulle kunna få ut här. Att vi kanske skulle kunna få berömma vi testar lite mer än vad vi Ja, det, liksom. absolut. Och jag tycker det är ju det är ju bara att titta på tabellen så ser man ju hur jävla... <laughs> Hur jävla bra de har de varit? Inte ens kan Södergren trodde du på det här laget? Nej. Nej. <skratt> Lite kvar. <skratt> uh, nej, det är, det är inget som trodde. Det inte ens det, är inte ens du, jag trodde det var men det här. Ju... Den här säsongen, då, det kommer bli svårt, men vi måste ställa in oss på att det kommer bli en hel del förluster. Varje poäng kommer vara som en vinst. Ja. Och, och så var de här första 23 gångerna mer att det var liksom divisionet i Lunken. Att vi, ja, vi vi bara, varje ja, varje. ja, det bara rulla på. Även om det har varit förlängning så vann vi, och det var det har varit straffar så vi, och, sen och, dit, och sen. Men nu börjar förlusterna komma. Och det är, då, det är nu det ska bli intressant att se hur Norrköpings publiken slutar upp kring Vita Hästa. Ja, men då är det fan läge att börja tänka till. För att med tanke på tabellläget och antal inspelade poäng. Så är, är det så jävla farligt att torska mot Kaskrona till exempel. Inte på vårt Det tycker jag inte. Nej för det är ett riktigt bra hemmalag och de har mycket bra om man kollar laguppställning tycker jag att de, deras laguppställning i våran namnmässigt jo. ser mycket mer imponerande ut eh, Så på så sätt så all, alla bortom matcher tycker jag man ska vara nöjd med att få poäng som nykomling Ja men det är ju självklart Och därför så Ja, ja men sen är det om, om man ska ta kritiken då att fan var dåligt för vissa situationer idag var dåliga Ja. Då gjorde man inte jobbet Men det beror ju på att De har ju faktiskt i andra matcher visat Vilken kapacitet som finns Och när man inte ser det I, i vissa situationer Jag tänker på ett eh, stabilt Robust eh, försvarspel som, som inte lämnar Speciellt mycket ja Framförallt när man kommer ut mot AIK Hemma och är helt eh, paralyserade Första en 2.30 Stort sett och släpper till Ett ribbeskott och sen släpper till 1-0 Direkt i inledningen och sen så står Jesper Samuelsson i vi har satt hocken nu och säger att vi ska vara med från början, vi ska inte släppa till några målkanser utan vi ska spela enkelt. Ja. Och det första som händer är att man blir fastlåsta i egen zon första 1.30 ja. släpper till två alla målkanser och en tredje så är det mål. Och sen den femte målkansen så är det 2-0 för att då har man tappat slottet helt. Där står Kelsey Tessier igen i sitt andra byte mm. och slår pucken mellan benen i stort sett nu fri. Kruseman eller jag tror det var Kruseman som ja, ligger i på kasse. Ja. ja det är sant men fan det är typiska nybörjar -misstaget. Ja men det, det känns som att fan... Nykommningsmisstag. Som AIK senast, de kom ju upp och satt, de satte hög på våra på och och Vårebackar klarar inte av det just den matchen. Det var en märkning. De var helt ja, nerevån. Ja, eller de verkade nerevån. Men de klarar inte av pressen som AIKs förvärld satte. Och Castellan gjorde det precis samma sak. Och det har samma sak igen. Det känns som att det... Om ja, har... du två gånger kör ett mönster kan det vara så att just den spelet är äh, nyckeln till att, att plocka bort vitessens defensiv. Men slå Sarge ut då. Ja. Slå till icing. Ja. Du blir inte trött om du får puck. Om du vinner tekningen, och slår till icing så blir du inte trött. Nej, det är sant. Men... Äh, ja, visst. Det är inte... Ja. Det är också en ja jag, nej, alltså, Å andra sidan så var fan två förluster. Nej, vi, vi kan inte gräva ner. Vi, vi kanske skulle kunna gräva ner oss som låg sist med 27 poäng. Men det gör vi inte. Ja, det här var jobbigt jobbigt. Ja. Nu ligger vi i trea, fyra. Trea, ja. Så, att, så jobbigt är det inte. Men och sen om vi går till målvaktspositionen. Mm. Så blir jag inte helt nöjd efter i ikväll alltså. Faktiskt. Nej, alltså det första målet det känns ju som att det borde man ha stängt. Alltså. Och även efter matchen mot AIK känns det som att, vad fan. Men det kan ju också vara en sån sån. Vi har varit helt bort med mål Då Det har vi varit, men å andra sidan så, det går det mycket snack runt omkring att, det är många som säger att ja, det är Johannes Jönsson är första valet. Vi testar två kontrakterade målvakter. Ja, visst. Vi låna in en tredje som ska, sen ska bli första målvakt då. Ja, då och har man ju lite fel. Jag tror, inte, jag tror inte det är så i, i tränare. Någon av tränare tänker så egentligen. Och det är vilket de har varit helt tydliga med. Alltså de står efter dagsform i princip. Ja. Och, uh, så ska inte skylla alltså 2-0 som de släpper in då är inte Jönsson spel absolut nej, inte nej nej ettan får alltså det kan vara det kan jag, jag får skälla på mig jag kan vilja om man lyssnar det, ja, det ja, var ja. hans mål alla dagar i ja, veckan ja, den, den får han i den. men ja uh, vi Två jävligt bra målvakter i Axel Brage och Johannes Jönsson. Det ja, ja, det har vi sett mot Mora borta, Malmö borta. Vi har sett massa matcher dit. Men... Det var ganska stor besvikelse när det var, när det var klart att Johannes Jönsson skulle åätta lånen från Örebro. Som, och sen att Strandberg eh, blev då målvakt kan man väl säga. Ja, för vi kom ihåg Jönsson från Skövde förra året. Ja, men det känner jag ändå att... Det, det såg jag väl som en trygghet istället. För att det var han. Kommer du ihåg det? Mm. Var det vart i himmelskundshallen när, när de hade inte Jönsson? Det var väl 10-2 eller nåt sånt här. 10-1 va? 10-1 ja, ja. Och sen så stod Jönsson, det var han skövde på straffar i Allmantan. Ja. Snacka om att kunna lyfta ett lag. Ja. Och han stängde igen bakåt, skapade trygghet över svaret. Vilket gjorde att, att backarna inte gjorde så här fåniga misstag och äh, blev äh, osäkra så fort de fick pucken. Skövde kommer precis samma lag. Samma lag som för med 10-1, vann med 4-3. Det när man gjort var bytt byta målvakt. Så att det var ju Intressant Ja, mycket Axel Brage då? Ja, det är bara att lyfta på hatten Det enda jag är missat med Axel Brage är Målet som släpper var in borta mot Trogg Det tänker jag på varje gång Jag har sett, sett Highlights inte så gärna många gånger Alltså, du tar det kort här igen Jag vet inte fan det är Som går i kan, kort här Eller om det är Ann-Eerskott Det ner av alla hela spelare ja. också. Och sen ser gör man mål på returen. Skottet går ju 4 meter utanför men studsen går sällan rätt så att uh, ja. han gör mål. Men i, i vilket fall så kan Axel inte klaga på det räcker med räddningen han gjorde hemma mot Malmö där. Första, <skratt> första hemmatchen. <skratt> oh, oh. It's fan. the save of the year! Ja, det stämmer. Ja, då. <skratt> ja, mer har vi inte snackat om. Vad, vad tycker du om hans... Eh... Insats hittills. Ja, ner. Ja. <skratt> ja. Jag vet, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Det är både upp och ner. Det är det. Eh, det har ju skrivit lite mer i och för sig, Ja, din, ja konstigheter. Vad fan. Ja, jag gillar Han, han är Jäbert skön Sjönskridskåkning. Han är ju Erik Norén 2.0 i stort sett. Mycket, är, mycket mycket mer, my, no, men, mer, ja, men 2.0. Det är, ja. det är äh, ja. spelskicklig bra skott. bra ju bro självförtoner. Finskisk öppning. Men lite lite lite små marginaler. Och han har fan nästan mindre marginaler än vad jag gick mycket mindre marginaler. Ja. men å andra sidan det, det kanske det syns mer när de gånger jag misslyckas. Ja men det är så. Han, han sköt hem poäng extra poängen till oss mot Asplön borta. Han sköt hem extra poängen mot Armora hemma. Ja. Men han... Eh, han har skabblat tre gånger på egen egenblå. Ja. Då han släppte in Molly upp en kassa. Det är alltid lättare att kritisera när man brömmer om. Så ja. att, eh, det, det är också orättvist. Men, men jag, jag skulle gärna se att han ökar marginalen lite till. Lite, lite till. Jag alltså. tror inte att det kan, bli, kan låsa sig i det officiella spelet då. Men jag kollar vad han bidrar i powerplay. Och som, som de här andra du säger. Vinsten mot Mora och Asplöven. Alltså. Han har ja, sjukt bra, bra grejer. Ja. Jo men en normal, en normal back. Men en vanlig back. Han har ju stannat kvar mot Mora där när det blir tre mot två. Ja. Då hade han sägfat liksom. Eftersom det spelar 4 mot fyra. Så hade han sägfat två mot två på egen blå. Ja visst. Men han hänger med upp istället Och det är ja. där som renderar att vi gör mål i öppen kassa där. För att han. Schmidt går i runt ja. Och får upp en till honom. Så kommer Hon det, som det. som fyller på och med det till. Så, ja. Men vi får nog räkna med att Amneri inte kommer vara den bästa defensiva bakken. Nej, vi kanske kommer komma på det. minus här och där. Och kanske ja. kostar de poäng, men jag, i slutändan kommer, kommer han förmodligen tjäna mer poäng än man kommer kosta poäng. Men även, ja. om man, även om man är arg och skriver i. Äh, säger man affekter? Mm. just det. Mm. Ja. Det, det vet jag, jag är lite kasp på att jag skriver just. Ja, när ex. det händer. Impulse-kontrollen ja. är ganska dålig. Ja. ja. Men å andra ja. sidan så vet jag att Victor har följer inte mig på Twitter så är det inga problem. Ja, det var han följer in på Twitter. Nej. Ja, men han är Jag tycker fan det är det man vill se med. När det blir, när det blir så jobbiga matcher när, när de kanske är på väg att förlora och så ser man någon skön dragning på blå och Viktor Neer det är ju sånt. Då blir man lite glad och lite varm istället. Om ja, man har får med sig två man bort där. Och ja. sen så kan vi kontra tre mot två för att han fick med sig Två och en halv i mitt zon typ. Med en bra ja, ja. Eller fippla bakom eget mål och dra bort två motståndare som är nere i öga puck. Mm. Och komma ut vinnande. Ja. Fast han är eh, en decimeter kortare och väger 20-20 mindre. Jag tycker det mest det sjuka att vinter vi och märkt dem överhuvudtaget i, i kvalserien. Nej men hur jävla bra lagar tror troja <laughs> men fortfarande så är det samma spelare. Han måste ju... Ja han är samma spelare. Ja. Jag menar så jag vet inte vad han hade för roll, tror jag egentligen. Han kanske skulle vara den där, han kanske hade det. Du ska göra 20 poäng. Ja. Minst. Typ. Eller, nej jag vet inte. Men, men han, alltså, det vi såg när, när det var klart att han blev värvad till Vita hästen så var, var det mycket såg. Vad är det här? Ja, jag hade ingen jävla år. Alltså, annars är hela vittelsens hela, hela defensiv var ju mycket såg när det var tvärt. Johan Otila fick mycket kritik från runt, alltså... Ja, runt omkring. Ja, bloggar ja, från ja. Oskarshamn och det var från... Var experter. Eh, det var bara tidigare, såhär, ja, det har varit tidigare att Det där är inte mycket att hänga julgran. Honom ska inte lita på. Men det är vår första back. Jo, ja. jag byggde den ner. Åh, oh, herregud. Det går det aldrig. Nej, det, det går det aldrig. Nej. Det är H.C. Ja. Ja. Leftovers. Ja, ja. Men det är leverans från båda två. Åtidigt ja. tycker jag har varit stabil. Ja, men det är som jag fortfarande har att jag skulle dra in en lite... Inte en, inte, en, inte en... Alltså en... En ful polis som... Eh, Alma. Ja, eh, ja, jag vet inte hur du menar. Jag tappar namnet jag också. Vi kollar upp det direkt. Och oh, nej. <kör> ja, men nu var det tillt vet du. Shit happens. Men det är lugnt. Vi kommer ändå inte få så många lyssnare. Nej, inte första gången. Och de kommer kanske lyssna en kvart och sen kommer de vara för dialekt. Ja, precis. Vi faller på det. Det är ju ständig motgång när man är och sköter det. Fan, vilken jävla dialekt du har. Ja, förlåt så hemskt mycket. Det finns några som är värre och det är örebroar. Ja, det är ett jävla gnäll bara. Ja, <laughs> ja du kom på det i samma ögonblick det är lite, ja, men han är det är lite överkant liksom. Jo, men det jag skulle vilja hinners back som honom. Han, är, han kan ju spela hockey på riktigt, men han kanske är då lite för många tvåer. Jag skulle ha in någon som är lite mindre Jerry Karalakti. Nej. <laughs> Fan <laughs> klockren Det är hästen då ekonomi, man inte rodda som tycker. Nej, men nej, nej. det är sant. Fan också. Så klippa bort det där. Nej. <laughs> nej. nej, i vilket fall Karai Kanske. Nej jag förstår precis vad du menar och Självklart men, men du kan ju tänka dig själv Hur jävla attraktivt är Att gå till en nykomling då Nej men Som sagt Vart jag på matchen Jag har blivit överkörda Ett par av år lejrare mm. Som har blivit riktigt tacklade uh, Och sen Alltså fått klivad Och ingen har fått fan för det Nej men som Västerlund fick ju gå Jag kom inte vilken match det var Det var ju Mora Nej Aikon men jag Nej Ja men, ja, men ja, innan jag fick jag fick, fick järnskakning. var det, det var ett på säsongen Just då. Och Jesper speciellt som bortom mot till exempel att, eh, Nu, jag är inte uppfattar att alltså, det ska inte vara slagsmål det ska inte vara skador. Utan någon mer, som säger gå fram till fram säger det alltså, ska fan inte vara okej. Ja, okay. det är ja. inte okej okay, utan som det funkar i hockey. Liksom eh, ja. Oh. Ge är det där, typ. oh. Ja. Det fan i det där. Ja. gott blir. Du är inte min kompis typ. <laughs> en sån sak för det var där vi fick ju Åtelä men det var inte fått det utan Åtelä mer en en svin eller fysisk back, som jag säger. Han, är, han har sysslat mot sig själv. Ja. Så. Men, han, men han, han vinner ju mycket side eller. Han vinner mycket tacklingar hit och dit, Men han är inte den här polisen. Nej det är han inte. Som behövs. Men han finns det, behövs det i modern hockey egentligen? De har ju försvunnit mer och mer. Jo men i ett framgångsrikt lag tror jag det behöver det. Varför? Annars tror det Malmö David Lifferton. Ja. Ja men han har ju ja, han han Och jag har haft eh, Viktor Mortensson. Varför förbervede Lexsamik till Mortenson. Ja ja och så vidare. Eh, nu har ju inte överstå så moten är inte gått så jävla bra så alltså. nu ska jag inte Jag tror inte jag har bara med Mortenson nu gör jag. Nej, men, det, <laughs> jag, men jag menar att så men alltså just det här med att ett framgångsrikt lag behöver någon som kan skydda skydda stjärnorna som i alla moderna hockeylag Oh. Inte att du ska gå ner och hugga järn. Nej här. för fan nej. nej. Jag förstår precis vad du menar om någon som säger ifrån helt enkelt. Idag hade det varit jätteskönt att ha haft någon som eh, kliv in och förändrar matchbilden. Jo men alltså genom att funkar det så att om, om någon jävel delar ut en en, klocken, en tackling och åpenhands tackling, tackling på vätskin. Oh. Då kastar du en annan, Då kommer någon annan jävel och, och kastar handskan och genomstryk och säger att Ja, då, då måste han måste jag slå mot honom, ja, ja, och så får vi båda fem minuter. Han kanske det får olika straff också. Ja, men då är det så att. Du får inte tackla honom. Och då kommer jag han nästan kommer jag att tänka att just det här, jag får, jag får ja, inte tackla ja, honom. Sant, ja. Och det är där så är att om, vi, om, om, om det finns en polis i VTS, alltså inte ens en sån som krisk. Så är ner ja, men Alltså. Ja. Gör inte om det här. Ja. Eller det kan vara krorsikar framför mål, det kan ja. vara fula, ja. äh, så här jag inte om det där, för nästa gång så blir det så här. Och liksom ja. det är där jag saknar för att det är ingen som står upp för. Det är klart att de står upp för varandra men någon så riktigt som går i bräschen och liksom står mm, upp för en Ja det håller jag med om. Det finns ju inget. Men vad fan skulle man ha då, då Har du något förslag? Nej. Inget ja. förslag. men det, Har vi sett någon spelare? En. Jag, jag vet en som jag skulle kunna tänka mig i så fall. Men han är fast cementerad i sitt lag han är inte back heller. Får du lite? Jag tänker du att han bara spelar bandy eller? Nej, inte bandy. Nej, nej, nej för fan. Eh, jag tänker på en helt annan spelare. Som verkligen inte lägger några fingrar emellan. Jaha. Men han, alltså, en sån typ vill jag ha. Eh, som verkligen... Alltså som... Kanske personifierar... Termen lagspelare. Ja, men eh... Ja, du tänker på uh, Daniel Westner Ja. ja. Det, det, det, det, det har ju Bika Skogar, verkligen. Men ja, jag blir alldeles för i hjärtat. Jag det, det är nästan så att de har för många. Och det drabbar ja. dem negativt för att de drar på sig så mycket artister. Ja, det är sant. Men, men å andra sidan, de har ju varit lyckosamma i det förut. De har ju lyckats ganska bra med det. är många som säger när man, man snakar om bofors eller Bika Skogar, grislag och vedhuggar och hitret. Men vad fan, det har ju funkat. Ja. Det är ju det inte funkar. Speciellt bra. Ja, det var fett testa funkar det. Och förra matchen, ja men nu ska vi ju mötas igen på tisdag. Ja, det var ju som skriva på Twitter. Ja. <laughs> Sex baller och en restaurang för Bröderna Bergen. <laughs> så. Ja, okej. Okay. Ska Nej, vi men... se framåt? och ser ju lite till Bikalskogamatchen. På tisdag och sen så kommer Malmö på lördag också. Söndag eller lördag? lördag. Eller? Ja, det är ju vanlig koll. Jag tror det, jag tror det lördag. Så. ja. Malmö efter det, Skoga På tisdag En eh, jävla match Egentligen rent ut sagt Det var en rolig match I, i eh... Skoga. Ja Vad nu ja. den arenan heter Den heter Nobelhallen Bra Martin Du fick parkera fyra gånger För kommer komma rätt ja, ja Först blir vi nästan visiterade Nu ska ja. vi in Var ska ni Ah Ja ah, presset Var är ni från Vitta hästen Ja men vad då? Ja, hemsidan skriver inte. Ja, redaktörer alltså. Välkomna. Ja, typ. Var ska jag parkera? Det är fullt här. Och så står vi hela kastskogarslag och tittar på oss när vi ja. parkerar också. Ja. Vad är det för jävla? Ja. Och då i gymmet och bara. Med all rätt också. Ja. Kommer en, en, en, en liten tann i raken, så kommer en sån det Vad ja. typ. fan är det där? Är det lokala är, är det korpen? Det är en hela cirkus som kommer in. Är <laughs> det <Domaren, laughs> <Dom>, Ja, precis. Ja, <laughs> oh. oh, nah. ah, det kan bli ett, ett, ett kul möte. helt kul, det kan bli ett jävligt roligt möte. För vi tar de måste fan vinna den här matchen. Ja, oh, hemma i stjärna. Oh. Annars kliver in en fan en, en, en, en, en, en helt jävla busslas med domedagsprofeter. Nu börjar raset! Ja. Oh, sen kan... kan det vara så att ett ras har börjat? Eller? Ja, det klart kan man tror de kan sjunka så jävla lågt i självförtroende att, att de liksom ger upp eller hamnar i den där jävla... Åh oh, nej, vi är för dåliga. Nej, det tror jag inte. Där har de för bra team runt om för att inte hamna i den. Men sen kan Skoget också är det i alltså, De torskade förra matchen med 4-0 hemma mot Södertälje. Södertälje som idag torskar med 5-2 mot Mora. De fick in två baljer i alla fall. Vi ska komma ihåg nu när vi spelar in det här om... Eh... Matematiken inte min sig att klockan är 20 över Så att eh, Kasskoga spelar imorgon mot Malmö i alla fall. 18.30. Eh, så att Kaskog kommer att ha en match nu. Ja just det. E, antingen så vinner de imorgon. Då kommer de att komma med ett jävla självbeton. Men säger spö... inte det. Ja men de Malmö hemma. Ja men det har ju vi också gjort. Ja oh, skitsamma det kommer, bli... det kommer bli en. Det är inte så att vi lägger upp för varandra här. Och... Nej, vi nej jag vet men då. Fan, det är det här som är kreativt nu. Det kommer bli en bra match på tisdag. 25. Ja, alla har lön, alla kommer köpa biljett. Baren kommer ju vara öppen. Ja, matchen sänds på hockey, Svenskan live. Det är du och jag som kommer att få... Det är du och jag som kommer chatta över. Krydda. Ja. Fan, det är ju... Och vi Esten behöver en seger där, för det är matchen efter av Västerås borta. Och vi som har sett Västerås de senaste matcherna har sett att det är ett nytt lag i stort jag Filander har ju fått lite ordning på det där det Är det Filander eller Jan Urbas? Eh, det är nog Jan Urbass. <laughs> <laughs> Nej, men spontant. Alltså så det var ju samma med att jag hamnade som det vänner. Ja, visst är det Jag plus att några vänner migrat och får något här. Är, det, är det. Ar Arboga. Ja. Så är det där med spelarnamnet. Jonteberg. Jonteberg. Vad fan gjorde den han Jag gillar väl med en poäng. Ulrika Orsten. ja. ja. Frågan är varför Karlsten Orsten gjorde Fyra mål på tre minuter. Ja. <laughs> Se till att det blir ungefär så. Okay. ja, kanske tre. Känns bra. Ler lite puck med, med grabbarna. Liksom. Det är väl det. Conor Strömberg ler upp i Västerås i, all, i SHL nu. Och sen så avrunder han i Erbåge. Med gamla polån. I den där svingkalla hallen. Med, de har biostolar som ja, vi Ja, det är en hall jag inte har varit i faktiskt. Det jag har många inte. hallar jag inte har varit i. Jag har varit där två gånger. De har ja. biostolar som vi uppplatser. Det är fan jag det. Ja, det är. Stort plus. Men det är kallt som fan. Vad skulle vi nästan behöva göra för att få den få få där omdömet? Fan, vilken cool hall. Ehh, vad det det stolar, tror jag. De är ju nästan vad det är. det. tror jag det skulle räcka med vad det gäller det stolar. Men långsidan är ju, det är ju mjukare. Ja, då... Och sen en ny media Det är ett bättre pressrum. Alltså det kommer ju inte att ge menare support Nej men då är det väl som i sådana fall planeringen då. Borta hemma support. Ja det är en stor del tror jag. Att, att ha särskilda. bättre kommunikation, infrastruktur till och från hallen. Det är något jag vill diskutera med dig. Kan jag... Kanske. Ja, ja, ja, ja, ja. ja det är snart slut på programtid, Niklas. Nej, ja, ja, ja, ja, ja. Jo, ja, men det är jävligt sekt att sitta. Tänk, tänk om någon säger, fan vi lyssnar på den där väl podden. När vi åker på borta Alltså så håller den på i två och en halv timmar. Det är klart man tröttnar liksom. Det räcker med att höra så alltså, sändning. Eller hur? Kommunikationen till och från Himmsta Lundshallen, fan bedrövligt. Det är alltid kö. Det är alltid irriterat och i Norrköping så är man jävligt dåliga på att åka köra brikslås. Det är vad jag har att säga om det. Annars är det en jävligt bra hall alltså. Gammal 70-talsrelik. Bra stomme liksom. Det blir en riktig jävla gryta. Speciellt om det är mycket folk på läktaren. Och så den här nya mediekuben har ju lyft helhetsupplevelsen till nya höjder. Jag kommer ihåg när jag var liten, riktigt liten när jag gick på hockey då fick jag faktiskt stå bakom då fick man stå nere i Plexit under uppvärmningen och plocka puckar Fan, man ser inga unga där nere längre för tid. Nej, för att de hamnar ju där nätten sitter fast i Plexit ja, Det är nya hårda kalla Sverige Ja, det är för tv-tjänsten tv-, TV, TV ska, tyvärr Ja Annars så tycker jag väl att vi har en jävligt bra eh, ishockey Arena. Ja. Jämför med stackars Uppsala och Almtuna. Det, det är ingen skog. Nej, alltså. det sa ju de själva med. Det var ja. inte roligt. De, de gör det bästa av det. De gör det väldigt bra av, ja, det av, de av, av. av det de har. Det får man Framförallt så. toasten. <laughs> fem toasters så var möjliga. Ja, den lyckan när vi, vi såg att de hade varm toast när vi kom upp där. Yes. Den är maxad alltså. Jag får sitta i en bilkör med Johan och någon sån. Ja, det är inte fel. Johan, före honom på Twitter. Ja, är Han är proffstyckare och halvtidsjournalist. Uh, ganska snygg med. Och ja. sen är han ganska bra på amerikanska. Han är en på att smuggla in kebabrullar i himpa också. Ja. Eh. Han kommer säkert säga, om det här när han lyssnar, om man lyssnar, så det var kul. Ja. <laughs> det är stämmer. Eh. Ja, i övrigt då. Va fan, vi är upp i en timme snart, Niklas. Sitter och babblat. Benny de får klippa massa. Ja, vi ska säga att vi, vi, vi har ju kommit så pass mycket upp i smöret nu. Så vi har ju en egen tekniker till och med. Ja. Som fixar allt åt oss. Den där vi behöver... Han ja, kan också vara på Twitter. Han heter... Benjamin Lindqvast. Benjamin Lindqvast. Lindqvast. Lindqvast. <laughs> Lind. Ja, det är vår Han är kameraman. Bennys hockeyblogg. Ja, Bennys hockeyblogg. Köper den. Bra skit. Ja, det är bra. Han är seriös, alltså. Du skiljer från några andra. Men. <laughs> ja, vi. Är... Men hur som helst, så här är det. Vi, först det här med podd. Vi vill ju snacka om ett. Det blir dåligt. Ja, ett dåligt. Typ. Vi ska köpa en podd. Alltså, det är som vanligt mycket snacking i verkstä. Vi tog berätta och vi pratade om det. Och så kommer och att ja men... Bedan vi skulle köpa en sån här poddmikrofon. Ja, men den kan ni få låna sen. Men då såg jag fann den där kan vi köpa själva. Fast det problemet är att jag har ingen jävla aning om hur man får ut en sån här podd och man publicerar och så vidare och säger. Men det fixar jag. Maila ljudfilen till mig bara. Okej, okay, sagt att gort, köpte en mikrofon. Eh, spela in nu och så den här ska maila sen då. Eh, och sen eh, intro låt valde vi och sen du kan ju fixa lite ljudeffekter om du vill. Benest, eh, fan vilken kille. Ja. Så nu sitter vi här och bara glider runt på en räkmacka och snackar skit. Och sen så är det någon annan som sköter eh, grovjobbet. Senare kunde det ha varit helt Ja, det stämmer. Eh, vi kan väl ta runt av det första avsnittet av eh, Speling och spelsinne. Ja åh passar inte har... ja det är kul ja. vi, vi återkommer när vi är testen, vi tar en av för julå, egentligen kan vi ta och säga vad sa du nu vi är av för julå, jul, jul Ska ska vara ha jullopa hall ja vi får se det, tanken är väl lite också att köra lite på känn eller hur ja nu drog vi de tre senaste matchen lite framåt och du såg Tom Linder och vi pratade lite om Betsdens kattern och alla Men ja, det, det kommer inte vara något stående här Var fjortende dag Som vi har hittills Utan det Nej vara... inte en gång i veckan kommer absolut inte Nej. Utan det blir när vi känner fört och, eh, Tycker ni att det är kul så får ni gärna berätta det Tycker ni att det är svinnordet så får ni gärna berätta det med eh, ja. Jag har fått mycket skit i mitt liv Så att jag kan ta in det Och har ju ner. till och med varit för att du. Ja, ja. Så. Jag skulle vilja hälsa till mina vänner i Södertälje Det var kul att ni ringde Ja. <laughs> <laughs> oh. Vi, vi tackar för oss så, och sen så... Det blir lite hackat av malet så att säga. Ja, det var ja. där vi har nämnt först, Martin. Ja, fast vi kom kommer äh, på speling och spelsynet vilket ja. jag tyckte var fucking br briljant. Men ja, vi... Speling sp och spelsynet tackar för sig. Martin och Niklas eh, signar ut fredagkväll 23-28. Vi testar precis mot Karlskrona med 5-4-1. Fem... Fan vad surt. Vi tackar för oss mot Sol. <laughs> Hello.